Відмовилися версти дурниці. Віро, ходи до мене. Вона мовчки покрутила головою. Що за діти пішли? Він похмуро глянув на унімілого репетитора, але слухняно потягнувся за мобільником. Теж мав сьогодні мирний настрій. Маріє? Все гаразд, не плаште. «Ми її знайшли. Так, не додивилися? Всі ми не додивилися. Заваріть чаю з липи, ми зараз будемо. І ще одне. Передзвоніть до мене в село. Попередьте, що ми нині не приїдемо. Якось іншим разом. Коли я підлікуюся у кардіолога». Останнє зауваження адресувалося Андрієві, мовляв, довів. «Що ж? Всі ми різні. Кому кардіолог потрібен?» «А кому психіатр?» «Добренько!» «То що сталося, Вір?» «Я не розчув. Про що йшла мова?» На нього не дивись, він дуже вчасно унімів. Лікар важко опустився на бортик праворуч від них. Відчувалося, що день не минув для нього безслідно. «Ня! Він просто жабув букви!» Серйозно пропищала мишка. «Що, що?» Андрій перевів погляд на небо. Вчасно оніміти – класна штука. Нічого нікому не треба пояснювати. Угу. Дорослі теж теж забувають букви. І ти вже буваєш, я все знаю. Хай буде так. Марія приготувала чай з липи. Гарячий, гарячий? А як же? Але ми будемо пити з ложечки і дути на неї. І буде йти пара. Обов'язково йдемо. «Угу, а ти чого сидиш?» Андрій нахилився в бік, підклавши долоні під голову. «Ти будеш тут спати?» «Угу, довго-довго». «Ти дурний!» Затвердила вона остаточний діагноз, зіскочила з його колін на землю і дещо згадала. «А Остап?» «Він у машині, і він теж буде пити з нами липовий чай». Раз я сказав, то буде. Останні зауваження адресувалися Андрієві, але ж він ні слова не промовив, лише кахикнув, прочищаючи горло. Що кому поясниш, коли ти німий. Батько з донькою попрошукували сквером до авто. Андрій розвалився на бортику, підклавши руки під голову, фонтан сипав навкруги сліпим дощем. Правда Ігоря Дудія полягала в тому, що дуже тяжко виховувати самотужки двох дітей. Хороша правда, але сліпа, бо оточившися ціною любові, не бачиш довкола себе інших правд. Правди Олени Іванівни та Іри Шелепінської, наприклад. Може, не такі вони високі і праведні, як ваша правда, пане лікарю, але невже не заслужили у вас, бодай, поваги до себе? або хоча б короткочасного спомену. А ви не пам'ятаєте їх, Ігор Васильовичу? Ви брешете собі, що їх ніколи не існувало у вашому житті. Ви зневажаєте їхню правду, хоча вони ніколи нічого поганого вам не зробили. А зрештою, ви не зобов'язані пам'ятати, так само, як я не зобов'язаний забувати. Тому ніхто нікуди не йде. Йому від 14 до 17 згаком років. Його життя кардинально змінюється. Воно нагадує тепер гетерогенну систему, яку вони вивчали з хімії, і яка складається з двох фаз, що не змішуються – фази навчання і фази роботи. Сон і їжа вкраплюються у ці дві основні фази окремими, маловажливими елементами. Навчання. На початку ніяк не вдається – до рук і не вкладається до голови, але він упертіший за всі дрімучі підручники і непролазні програми разом узяті. Уклавши зі своїм другом угоду, мусив її дотримуватися, навіть коли не хотілося, навіть коли до зубного скреготу, до стискання кулаків, кортіло повернутися назад і знову стати тим безмежно вільним і самотнім хлопчиськом, яким був. Щоб нікого не слухатись, ні перед ким не звітувати. Але він пам'ятає, що взяв на себе зобов'язання вчитися в обмін на надану йому можливість працювати і зобов'язання працювати в обмін